Eta bekingogunaren kasu honere alaseari gera, eh, alaxeari gera hainbat urtetan. Eskotan eta hemen itxasotzeko aldean dago eta orduan eskotan itxasoarekin erlazionatze ditugu kirol jakin batzuk, ehon uste dut Inaikik eta cuadrilak, eh? aspalditik erakutsi digutela ki, eh, kirolaren beste modalitate horiek badirela eta gainera eh egin daitezkeela gure ingurune egoki honetan. Eta azentz horretan e, aspaldikoa daia zu hainbat genderentzat e, berria bada ere, gure herrian uste dut ja paisajean oso oso integratua dugula supa orain ja, e, ja e, hawaiko kanoak ere e, txingudiko uroketan eta igerreko uroketan ja ikusten ari gera eta beste hainbat irristatzen modalitateren proposamena egiten zaigu, ez. Nik dut gure ingurunerako oso egokilak izatea aparte ja sortzen ari dela alako e, erabiltzaile multzo deigarri bat eta erabiltzaileak beharba da helduak aipatuko ditut aurretik milion, beste maila batean hasta pen, kiroletan ososo oso ondo sartzen da horrelako horlakoak egiteaz eta beraz, ondarri biko galetik lehen ezaten honetan bai bikingo eguna eta bai bestelako, bestelako praktika batzuk e, bultzatzeko harain gintxo horretan ari gara Beste ez nire aldetik, eh? programari buruz eh? e, inakik berak, etrekik berak e, adieraziko dizue minion bai esan behar dugu badula alderdi esan lezagun auditorioan itsasitan egingo den alderdi esan lezagun proiektzio hitzaldi modu horretakoa seriagoa e, e, lasaiagoa izan daitekena minion gero badu noski bai skate parkean egingo den eskuta bai sup e, leiaketa e, badu e, zera e, alderdi bizilagoa espero dezagun horrelako guraldiak laguntzea eta eta arrakastatzu izatia urten ere